Чудомир. Разписанието. Кога пътуваш по държавното шосе и видиш да се вее червено байраче, забочено или в купчина на чакъл, или на някой слуг, да знаеш, че кантонерът. Го е побил там, за да определя от коя страна духа вятърът. Ако духа, да, речем от север, той ще легне да спи под сянка на същата страна, за да не. Го пръшат колите и автомобилите, кога минават, и да си хърка спокойно от голям обед до вечерния. Освен това байрачето служи, за да виждат отдалеч началствата къде работи, той. В параграфа е казано, че през работното време може да се отдалечава най-много до 200 крачки от байрачето. Направили ги, да речем, 200 Една глоба. Тръгнал един ден с държавния файтон за баните частъковият инженер. Не му, се меса на работите, ама всяка неделя по два пъти ходи там да си държива. Изправно тъл на държавна сметка Като минали ханчето и, поели по равното край Марица, сетил се да погледне има ли кантонер по шосето. Тук кантонер, там кантонер, чак като наближи село Коштрава, мярнало му се. Червено байраче. Слава богу, си рекал, още се намират държавни служители, дето си гледат. Работата понякога. Спрял файто на добайрачето, озърнал се насамна там и свирил с уста. Подвикнал, няма жива душа наоколо. Изругал си, както му е ред, и поел. Нататък. Стигнал на баните, окъпали се фамилиарно, нагостил ги пикюръц. Прясна риба и над вечер, като се разхладило, тръгнали си обратно весели, доволни. Жена му, разкопчана и по пантофи, сита на наникала, децата смучили бомбони, а той пошъл си спокойно и от време на време израмжавал, още и кратко. А компанира, като стигнали до познатото място и видели байрачето още да стърчи, пак, спрели файтона и пак затърсил кантонера. Викал, свирил, пак никого няма. Накарал и файтонджията да се провикне с цяло гърло, но пак нищо. Е, рекал на файтонджията, изви колата и я закарай на сянка под крушата. Ще спрем тука хем да починем, хем да видим тоя майчин син ще. Дойде ли или няма да дойде? Так му се настанили под сянката, а децата грабнали байрачето и, замашировали по шосето, ето ти мокър и с турбичка през рамо се задал. Откъм реката кантонерът. Хукнал се и не вижда друго, а псува дечолигата, дето му взели байрачето. Штом се доближил и видял каква е работата, глътнал си езика. Къде ходиш по цял ден бре, кълпазанино? Къде скиташ? Хаката мъката, най-после кантонерът го измислил. Долу при реката бях, господин инженер. Примарица бях. Кръв ни потече от носа, та ходих да се измия. Кръв ли? Значи, от сутринта, когато минах от тук, до сега все кръвта ти, течеше, а? Абе аз се чудех до сега защо в песента е казано шуми Марица, окървавена и не можех да разбера. Сега ми е ясно. Що ми има такива носове? Като твоя, ясно ми е вече и разбрано. Конфискувал му турбичката с риба и на другия ден го уволнил, а на негово място назначил куна. Назначил го, ама коно е от стара крава теле. И не кърва ви марица щяло и не щяло, а си е всякога на поста. Ама ще речеш, как тъй? Как ли? Много просто. Изучи точ в точ ходи на баните. Инженерът Два пъти в седмицата, значи в сряда и събота. Сутрин между 9 и 10 часа отиване и вечер между 5 и 6 връщане. По това време той си е на мястото и копае, тъпошилка се дига наоколо. След това се. Излежава свободно, рибица си лови, избустаните наоколо се гуши, ама дойде. Ли часът държи се в разписанието и толкова.